Hatodik fejezet A nagy változás Olivér a következő hét minden éjszakáját a vécében töltötte. Nappal, míg a szülei aludtak, titokban előmerészkedett, egy kicsit játszott marcival, aztán egy csomó pattogatott kukoricával fölszerelkezve ismét bezárkózott. Egy idő múltával a szülők egyre jobban kétségbe estek, már jóformán egy hete színét sem látták a fiúknak. Újra elhívták hát doktor plazmát. Az orvos ez alkalommal egy híres vámpirlélek búvárt is magával hozott. A vámpirológus őszintén megmondta a szülőknek. Nem tudom meggyógyítani a fiúkat. Már sokkal korábban el kellett volna kezdenem foglalkozni vele, kis kisbaba korában. Szavait döbben csend fogadta. A vámpirológus így folytatta. Egyetlen megoldást látok, változtatniuk kell az életmódjukon. Higgyenek nekem, manapság már szerivel senki sem él vámpirként. Draculancsúr és felesége magukba roskadva hallgatták. A vámpírlélek búvár egy csomó gyógyszert írt föl nekik, és elmagyarázta, hogy a tabletták hatására néhány hét alatt normális ember lesz belőlük. Ahogy ezt meghallotta, Olivér nagyot ugrott örömében és előjött búvó helyéről. Eleinte nehezen mentek a dolgok. Draculancsúr például kizárólag kecsöppen leöntve volt hajlandó bevenni gyógyszereit. De végül az orvosságok megtették hatásukat. Fiatanácsára Draculancsúr bajuszt is növesztett. Így ma már nem látszik ki két hegyes vámpírfoga. Olivér mamája a pincétől a padlásig kitakarította a házat. Fufrut és cikcakot felköltöztette a padlás egyik homályos zugába, ahol nagyon jól érzik magukat. A ház mamára a környék legcsinosabb háza. Olivér mamája szinte egész nap kint van a kertben. Igaz, a napfény még mindig elvakítja, ezért sötét napszemüveget visel. Olivér papájának a konyha lett a szenvedélye. Egy este meghívta vacsorára Marci szüleit, és föltállalta nekik specialitását, a marhasültet pattogatott kukoricával. Igaz, a hús kissé véresre volt sütve, de attól még Olivér és Marci szülei nagyszerű barátok lettek. Olivér pedig alig egy hete életében először végre iskolába ment. Rájött, hogy az iskola nem is olyan mulatságos, mint hitte. Szerencsére vele van Marci, egy osztályba járnak. Vége.